Jag, jag står här med. It's a lie. Du står ju inte. Nej. Nej, Vi sitter här, gör vi ju. Med vad sitter vi här med? Alexia. Ja. Eh, du har ju, du har ju, du har ju varit på demonstration i veckan. Stämmer det? Eh, det stämmer. Mot demonstration eller ja, en demonstration var det väl kanske. Ja. En reaktion. Eh, vad var det för demonstration? Eh, det var väl ett tydliggörande av människor i Norrköping som inte var så glada över att det stod en nazi-leader en nazi på Tyska torget och pratade. Eh, visst var det lite eh, talande att de valde Tyska torget för sitt <laughs> tal. Ja, det var det ju. Vad, vad var det för nazi-leader egentligen? Eh, jag har aldrig lagt på minne vad han heter. Något vanligt typ Jonas Åkesson. Sånt här, Jonas Åkesson. Och vad, heter, vad kommer han ifrån för organisation? Eh, Svenskarnas parti. Det är Ett parti för svenskar. Det låter som att det, det var, kan det ha varit. Men, ja. man, man kan tycka att det låter väldigt demokratiskt. Att det är liksom för svenskar överlag. Men det han ja, ju om etnisk utrensning så det är inte så demokratiskt och det är nazistiskt. Men eh, hur var stämningen där på Tyska torget? Eh, stämningen var god tycker jag man, inte, man såg i princip inte fler nazister än de som stod liksom, ja, dels den här eh, partiledaren och eh, kanske två män med svenskarnas partijackor Sen förstår jag har förstått i efterhand att det kanske var några få. Jag ska visa på under tio stycken sympatisörer. Men vi var några hundra. Jag har inte förstått exakt hur många. 300, 400, något sånt där mot demonstranter. Och bland oss var stämningen god. Eh, och eh, vad hände? Eh, kan inte du bara som säkert vet säga vad den här personen hette som talade? Stefan Jakobsson. <laughs> Då var jag inte så nära. Okej, eh, Stefan pratade, jag förstod att de pratade i en timme ungefär. Jag tyckte det gick fortare, men jag var inte där hela tiden heller. Eller jag var där från början. Jag kom där ganska tidigt. Vad var du frågade? Eh, vad hände? Ja, vad hände? Jo, som sagt, vi var några hundra personer som var väldigt emot det här. Eh, och man kan säga att vi var inte våldsamma, men vi var ganska högljudda. Så jag tror det var få personer som uppfattade särskilt mycket av... Stefans tal eh, mot en fungerande nation, om man säger så. Eh, det, jag hörde att jag med nycklar. Det skanderades slagord. Hörde du själv någonting av det här talet? Nej, det kan hända att jag har hört några ord. Och när jag frågat Jag har sagt att här, han har hört inte alls. Och det är några som har sagt att man har hört en och annan mening. Jag skulle säga att man också var så pass upptagen av att dels... Eh, Få plats ja, men, som jag rörde mig lite kring i massorna, uh, lite från olika ställen i Kavallastaketet och sådär. Som man ganska upptagen av mer, mer faktiskt än, även om det var en demonstration mot en negativ sak, så var man nog ganska upp, upptagen av att ja, vara med sitt gang liksom. Och kände, det kändes ju som att man hade, vi säger att det var vi. Några hundra homies, liksom. Som var ganska upptagen av den stämningen. Tack och lov, inte av en alltför negativ stämning. Och vad hände? <laughs> ja, vill du ha något särskilt här, eller? Nej, nej. <laughs> Som sagt, jag var inte där hela tiden. Jag blev bortsläppad av polisen. Så det blev bortsläppad av polisen. Oj! Det är inte klokt. Alltså, vad har vi för polis? Ja, jag träffade som tyvärr ganska trevliga poliser. Förutom det här, just när jag kom till torget vid kvart i tio när jag möttes. God morgon! nej. Columbus. Precis, just det, så var det ju. Ja, och det var, jag blev förhörd. Det var en trevlig eller ja man kan säga En väldigt neutral polis som mig. Men varför blev det för, Var det på grund av att de här högljuddheten Eller var det att du kastade knallskott På polisen eller vad var det Eller knallskott mot eh, Stefan Jakobsson eh, Nej Jag tog av mig Kläderna på överkroppen Nej det gjorde du inte <laughs> Jo det gjorde jag Är det sant Ja Karin det är sant. Varför gjorde du det? Jag tror att alla som demonstrerade mot kände nog att allting som tar uppmärksamhet från den här mannen är bättre än att, ja, än att folk står och lyssnar på honom. Nu var det inte så många som hade det som mål överhuvudtaget att stå och lyssna på honom. Men sen så hade jag också slagord skrivna på min kropp. Och nej, det här är inte för att jag känner till vad femen är. Det gör jag. Det är en feministisk organisation. Det tjejer som brukar vara nakna på överkroppen när de protesterar. Nu vet alla det. Men är det inte, är inte, är inte dina bröst lite av en, något, en gåva att få se och något som du vill ge till någon som du tycker bra om? <laughs> det var bra. Eh, nej, faktiskt inte. <laughs> För jag är inte så nöjd med dem. Så det kan, man kan ha sett det är lite som att jag skulle ha kastat bajs på honom. Det var lite att jämföra. Men bara det. Eller ja, han kanske, Stefan jag tyckte det för att han kom av sig en millisekund i sitt tal och log stort. Ja, det var roligt. På sätt och vis är det kanske negativt att, att han reagerade positivt men jag undrar ifall han är så korkad att han i den här millisekunden trodde sig att oj här är mitt största fan. Som man lyckats ta sig, stå mitt emot de här vänsterextremisterna och liksom Gay Pride, HBTQ-människorna. Och han bara, jee! Vad svensk, tysk och här. Vad härligt. Men hur länge pågick den här bröstchocken? Alltså, allting blev väldigt intensivt där i tag. Så jag vet inte. Men det var ju extremt många poliser där. Var man än stod i. I själva folkmassan så var det, det känns som att det hela tiden var en polis Högst två meter bort från den Så det var väldigt snabbt som, Jag minns att jag lutade mig lite på liksom kravallstaketet just när jag tog av med det här Och sen så ganska kort därefter så blev jag bortförd av ja I alla fall två poliser Så det var kanske bara några få sekunder? Det var kanske lite mer några få sekunder men jag, jag var ju synlig när jag släpades från kavallstaketet bort mot på Flemminggatan vid vattnet. Där stod nog eh, den, det gäng med polis peker dit jag blev förd. Eftersom jag blev förhörd på plats. Eller ja, en bit därifrån i, i en polis peker. Och där tog jag på mig min kimono. Men eh... Kommer det att bli kommer det, kommer det bli någon rättegång eller vad kommer det hända nu? Mm, det blir så suddigt i huvudet när det händer så mycket på en gång, men eh, jag nekar inte till någonting jag hade gjort eh, eller vad jag hade gjort för det, det verkar ju konstigt göra eftersom jag liksom var halvnaken på plats. Liksom. Men eh, vad frågade de dig för ställde de för frågor där under förhöret? Det handlar väl mest, eller i stort, mycket om att. Vad heter det? Um, ja, att. Alltså, vad fan heter det? Mm. När man. Mm, mm, mm. um, oh, ja, jag söker. Um, ja, men det är mest liksom en redogörelse för att ja, det var det som hände. Ja, så jag såg uh, det. Sen så skrev jag ner det som stod på min kropp, och sen så. Eftersom jag inte nekade till någonting som jag hade gjort. Och som är visste sen innan att ja, det är väl för ädelseväckande beteende. Sen var det lite förvånande att eh, han tog mig för sexuellt ofredande. Men det ska ju Stefan bestämma, Jakobsson eh, ifall han kände sig sexuellt ofredad. Och, men sen så sa jag ju ändå att jag tycker ju inte att det är ett brott egentligen, även om jag vet att det här är mot lagen. Och då var det med så, så du nekar inte för någonting du har gjort, men du nekar mot att du har begått ett brott. Och sen så pratade han om böter. Och då sa han att Om jag får hem böter så ska jag inte betala dem. Eftersom jag nekar till att jag, jag har varit brottslig. Utan då ska jag vänta på ifall det i så fall blir rättegång. Och sen så när jag förhör, Eller jag fick ju också lite så här. Jag fick en lapp med mig. En delgivan om. Um, delgivan om bla bla. bla. Det, ja. Um, men sen så Jag fick ju inte gå tillbaka till platsen, men jag förklarade att jag behövde nå minst en vän som var på plats. Och han sa att jag skulle ringa er så att den personen har ingen telefon med sig. Så Han sa att okej, jag får gå tillbaka men absolut inte göra någonting. och Jag sa ju att men den här personen har ju pratat klart, den här Stefan, nazilider Jakobsson. Så då fick jag gå tillbaka Men jag blev stoppad på vägen dit av några poliser Men jag sa att det var den andra polisen jag hade sagt, Så då fick jag gå tillbaka de här, Den personen jag skulle ha tag på Stod kvar vid kravallstighetet Jag vågade inte gå riktigt Ända fram där Jag visste inte hur de skulle reagera i så fall um, Men då var det en snäll man Som kom och frågade om han kunde hjälpa mig alltså, Som inte var polis alltså, Utan en av demonstranterna som då gick fram och frågade åt mig. Uh, han frågade då fel person om denna hette Kim. liksom För att jag sa att det är en person som heter Kim. Som har en typ gubkaps som står ja, precis under en av de här banderollerna. Men det stod tydligen en typ likadan person under en banderoll till höger. Så han var, nej, henne känner inte igen sig att vara Kim. Men jag fick tag på den här, mm. här människan sen ändå. Mm. Så nu får vi se hur det blir. Men hur känns det nu då så här efteråt? Känns det bra att du har gjort det här? Uh, som jag har sagt till alla som har frågat, så säger lite så här. Vem bryr sig? Jag har inte ångest om du tror det. <laughs> inte över det här. <laughs> det var inte så roligt. <laughs> Okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Mm. Oh. Men jag balanserade upp dagen sen. Jag, jag, jag fick komma in på antikrunda inspelningen, jag träffade Knut Knutsen Och sen senare så var jag på någon slags femniskt Det heter Home Party och då sa jag till personen som jag var med, men är inte det sånt där att kvinnor träffas hemma hos någon och någon någon säljer sexleksaker, Man sa att det kan ju vara så här Tuppeware förpackningar också. Men det var ingen som sålde utan det var liksom den här Uh, snygga tjejen pratade och blev lite utfrågad. Sådär. Jag ska inte rösta på fi, men det var kul att lyssna på. Det var mer positivt, det var mer antirasistiskt och antinazistiskt än det tidigare talet som inte hörde någonting av. Ja. Yeah. Mm. Men är det inte konstigt att det heter Home Party, det är inte hemma hos någon? Mm. Jag har faktiskt inte avslöjat att det inte var hemma hos någon. Men det var det inte, det var på Kultureruset. Haha. <laughs> Men hur var Knutnuson då? Uh, uh, om jag ska uppringa liksom den, den oerhörda sex excitement som jag nog upplevde då så kommer jag, som jag känner nu, att jag börjar bli väldigt darrig vilket gör att jag spänner vissa små muskler som gör att jag pressar ihop snusen och det kommer så himla mycket snusaft i halsen. Som du inte tillåter mig att dricka mitt vatten det blir så väldigt kärkt i halsen jag kommer inte kunna prata längre. jag kan säga så här, det var fantastiskt och jag ställer inte av min röst där den håller på att krakkala pratade ni om demonstrationen som det hade varit på tidigare då? med knut? ja, nej jag, jag minns liksom inte vad jag sa jag, alltså jag hade extremt liksom krulligt hår när jag gick dit eh, inte för att det är min naturliga hårstil eller mitt hår är extremt rakt, jag tror inte man kan ha rakare hår än vad jag har man kan ha lika rakt hår men inte rakare men det hade, det hade varit extremt krulligt av, av andra orsaker och när jag var klar här på antikgrunden eller under den tiden, när jag blev så himla svettig så blev det helt rakt eh, och det är typ det jag minns och att jag bad honom, antingen han skulle kommentera mig eller värdera mig som om jag vore ett allmogisk uh, Nu är det, sin, nu är det um, näst sista eller om det är tredje sista eller näst sista augusti idag. Antikgrundan sänds sen först i januari och det finns ingen finns inga det finns bara väldigt lite antikgrundan på öppet arkiv Play, .se. <laughs> nu, nu blev jag inte som om hon för att jag asperger. Det är bara för det jag är ledsen. Varför det? <laughs> för att det är först nej. Nu har jag. Ja ja. Om för var i kamera så skulle man se att jag faktiskt det gråta på riktigt. Jag tror på kameran, och det här kommer att visa i min appinsamtid vad kommer visa det. För att det kom ett kamerateam. medan jag pratade mycket. Tack, Massas Norge. Hur som fin för... Jag har ju sett bilderna som Hanna tog på Möknut. Jag... jag ser helt fruktansvärt patetisk så Jag vet inte hur det kommer att kännas. Men jag är så glad att jag Jag tror vi får runda av faktiskt. Men det var fint att du ställde upp här och där. Tack. Puss. Puss. Ta bort. Stäng av.